Inna wa wa Im Namen Allahs, des erschaffen, um ihn zu prüfen, Und so haben wir ihn mit Gehör und Augenlicht versehen. Wir haben ihn ja den rechten Weg geleitet, ob er nun dankbar oder undankbar sein mag. Wir haben ja für die Ungläubigen Ketten und Fesseln und eine Feuerglut bereitet. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا كذس Die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist, aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sie sprudelnd hervorströmen lassen. Sie erfüllen das Gelübde und fürchten einen Tag, dessen Übel sich wie im Flug ausbreitet. Und sie geben, obwohl man sie liebt, Speise zu essen einem Armen, Einer Weisen und einem Gefangenen. Wir speisen euch nur um Allas Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wir fürchten ja von unserem Herrn einen Tag, der düster blicken lässt einen Unheilvollen.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 وَُطافُ عليه بآانية موفضلة وَكوابٍ كانتَ قوريير أوريير من فضلة قدها تقدير وَُسطَوونَ فيها كأسن كانَ مِزاجهزن جبيلة عينم فيها تُسمَّ سَنسَبلَ صُواس und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind mit einem Garten und mit Seide, worin sie sich auf überdachten Liegen lehnen und worin sie weder heiße Sonne noch bittere Kälte wahrnehmen werden. Nahe über ihnen sind seine Schatten und seine Früchte sind ihnen zum Pflücken sehr gefügig gemacht. Herumgereicht werden ihnen Gefäße aus Silber und Trinkschalen, die wie aus Glas sind, Gläser aus Silber, die sie im rechten Maß bemessen, und zu trinken gegeben wird ihnen darin ein Becher, dessen Beimischung Ingwer ist, aus einer quelle darin die sensabil genannt wird wayatufu alayhim wildan mukhalladun idha ra'aytuhum hasabtahum lu'lan manthura wa idha ra'ayt thumma ra'ayta na'iman wa عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ und unter ihnen gehen ewig junge knaben umher wenn du sie siehst Hältst du sie für ausgestreute Perlen, und wenn du dorthin siehst, wirst du Wonne und ein großes Reich sehen. Auf ihnen werden grüne Gewände aus Seidenbrokat sein und schwerer Brokat, und geschmückt werden sie sein mit Armreifen aus Silber, und zu trinken wird ihr Herr ihnen ein reines Getränk geben. Dies ist ja der Lohn für euch und euer Bemühen wird gedankt sein. Wa wa Gewiss wir sind es die wir dir den Koran offenbart, ja offenbart haben. So sei standhaft in Bezug auf das Urteil deines Herrn und gehorche von ihnen keinem Sündhaften oder sehr Undankbaren und gedenke des Namens deines Herrn morgens und abends und in einem Teil der Nacht da wirf dich vor ihm nieder und preise ihn lange zeit zur nacht inna haula'i yuhibbuna al'ajila wa yadrun wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shina badalna amsalahum tabadina in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 und lassen hinter sich einen schwererlastenden Tag. Wir doch haben sie erschaffen und ihren Körperbau vollendet, und wenn wir wollen, tauschen wir sie durch andere ihresgleichen aus. Gewiss, dies ist eine Erinnerung. Wer nun will, nimmt so diesen einen Weg zu seinem Herrn. Und ihr könnt nichts wollen, außer dass Allah es will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Er lässt, wen er will, in seine Barmherzigkeit eingehen. Und die Ungerechten, für sie hat der schmerzhafte Strafe bereitet.